פרק ו' ודרייבש מדאה קבל מלכותה כבר שנין שיתין ותרתן שפר קודם דרייבש והקים על מלכותה לאחס דרפניה מאה ועשרים די להבון בכל מלכותה ועלה מנהון צריכין תלתה די דניאל חד מנהון די להבון אחש דר פניה אילן יהבין נהון טעמה ומלכה לה להווה נזיק. עדיין דניאל דנה הווה מתנצח על סרחיה ואחש דר פניה כל כובל די רוח יתירה בה ומלכה עשית להקמותיה על כל מלכותה. עדיין סרחיה ואחש דר פניה הבו בעין עילה להשכחה לדניאל מצד מלכותה וכל עילה ושחטה לה לא יחילין להשכחה כל כובל די מהימן הוא וכל שלו ושחטה לה לא השתכחת עלוהי. עדיין <גובריה> אילך אמרין די לא נהשכח לדניאל דנה כל עילה להן השכחנה עלוהי בדת אלהי. עדיין סרחיה ואחש דר פניה אילן הרגישו על מלכה וכן אמרין לה. דריבש מלכה לעלמין חי. התיעטו כל סרחי מלכותה סגניה ואחש דר הדבריה ופחבתה לקיימה כים מלכה ולתקפה אסר די כל די יבעי ועו מן כל אלה ואנש עד יומין תלתין להן מנח מלכה יתרמה לגוב אריבתה. כען מלכה תקים אסרה ותרשום כתבה די לה להשניה כדת מדי ופרס די לה תעדה כל כובל דנה מלכה דריווש רשם כתבה ועשרה. ודניאל כדי ידע די רשם כתבה על לביתה וכבין פתיחן לבעיליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ויומה. הוא ברך על ברכו היא ומצלה ומודה קדם אלה כל כבל די הוה עבד מן קדמת דנה. אדיין גבריה אילך הרגישו והשכחו לדניאל באה ומתחנן קדם אלה. בדיין קריבו ואמרין קדם מלכה על אסר מלכה. הלא אסר רשמת דיכול אנש די יבעה מן כל אלה ואנש עד יומין תלתין להן מנך מלכה יתרמה לגוב ארייבתה, ענה מלכה ואמר יציבה מילתך כדת מדי ופרס די לה תעדה. בדיין ענו ואמרין קדם מלכה די דמיאל די מן בני גלותה די יהוד לה סמאה לך מלכה. תאם ועל עשרה די רשמתה וזמנין תלתה ביומה בעי בעוטה. עדיין מלכה כדי מילתה שמע שגי באש עלוהי ועל דניאל סמבל לשזבותיה ועד מעלה שמשה הוה משתדר להצלותיה. בדין גבריה אילך הרגישו על מלכה ואמרין למלכה. דע מלכה די דת למדי ופרס די כל אסר וקיים די מלכה יאקם לה להשניה. בדיין מלכה אמר, והייטיב לדניאל, ורמו לגובה די ארייבתה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אלא הך די אנט פלח לבית דירה, הוא ישז וינך. והטהית אבן חדה וסומת על פום גובה וחתמה מלכה בעזקתה ובעזקת רברבנוהי די לה תשנה צבו ודניגל. עדיין אזל מלכה להכלה ובת תבת ודחבן להנעל קדמוהי ושינת נדת עלוהי. בדיין מלכה בשפרפרה יקום בנגהה ובהתבה לה לגובה דאריבתה אזל. ומקרבה לגובה, לדניאל בקל עציב זעיק ענה מלכה ואמר לדניאל, דניאל עבד אלאה חיה אלאה חדי עם, פלח לבית בירה, היכיל לשזבותך מן ארייבתה, עדיין דניאל עם מלכה מליל, מלכה לעלמין חיי. אלא היא שלח מלאכה וסגר פום אריבתה ולה חבלוני כל כבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קודמך מלכה חבולה לה עבדת מלכה שגיב תאב עלוהי ולדניאל אמר להן מן גובה והוסק דניאל מן גובה וכל חבל לה השתכח בה, די המין בלהה. ואמר מלכה, והייטיב גובריה אילך, די אכלו קרצו היא די דניאל, ולגוב ארייבתה רמו אינון, בני הון ונשיהון, ולה מתו להרעיט גובה, עד די שליטו, והון ארייבתה, וכל גרמי הון בדיין דריה ושמלכה כתב לכל עממיה ומאיה ולשניה די דאירין בכל ארעה שלמכון יסגה. מן קדמי סימטעם די בכל שולטן מלכותי להבון זייעין ודחלין מן קדם אלה די דניאל. די הוא אלה חיה וקיים לעלמין ומלכותי דילה תתחבל ושלתניה עד סופה. משזיב ומציל ועבד עתין ותמהין בשמיה ובארעה די שזיב לדניאל מן יד ארייבתה. ודניאל דנה הצלח במלכות דרייבש ובמלכות כורש פרסאה.